Вони не встигли. І з горба пролунав гучний Київ голос. Слухайте всі, хто прийшов сюди з чорним вепром. До вас, промовляю, я, кий, князь Полянський. Ви оточені з всіх боків, і виходу з долини вам немає. Хто хоче жити, здавайтеся. «Особливо настійливо звертаюся я з цим проханням до вас, полянські родовичі, обдурені чорним вепром. Переходьте на наш бік зі зброєю, ставайте в наші лави, не піднімайте меча проти братів ваших, інакше пощади вам не буде». «Не слухайте його!» – закричав у відповідь чорний вепр і потряс над головою списом. «Я ваш князь, Поляни, з діда-прадіда князь, до мене переходьте, а цього самозванця на кіл!» «Чорний вепре, якщо ти князь Полянський, то чому з тобою тут гунни?» – загримів знову Київ голос. «Хто веде їх нині на нашу землю?» Ти отже ти зрадника, не князь, ти братовбивця, тобі заготовлено осиковий кілок, який ми і вб'ємо в твою могилу. Серед двоїв чорного вепра зчинився галас: одні обурено загомоніли, інші подалися на гору з явним наміром перейти на бік своїх одноплемінників, щоб припинити це замішання. Чорний вепр знову загукав. «Не вірте цьому самозванцю! Не вірте цьому боягузові! Бачите, він не насмілюється ні на один крок вийти від своїх воїв, а я, ладен, стати з ним на герць і вірю, що переможу його, повергну собі під ноги, як отатя!» І повернувся обличчям до кия. «Ну, чого ж мовчиш?» Обманом і злодійством захопив владу над полянами і гадаєш, що ти вже князь? Ні, мерзенний! Моя рука з писом пришиє тебе до землі, мечем розкрає твою руду голову і навічно утвердить мене князем над полянами. Ну, виходь же, поміряйся зі мною силою і спритністю. Почувши такі слова в вої чорного вепра завагалися, навіть ті, що вже... Надалися були приєднатись до Києвого війська, повернули назад, і почали очікувати, що ж відповість на це новий полянський князь. Киї підняв угору списа. Я згоден, чорний вепри, поміятись з тобою силою. Виходь наперед. Я відом, що тобі за свою жону цвітанку. Кию, ти що? «Схаменися!» – загукали позаду князь гордомислий щек. «Ми переможемо ворога! А чорний вепр і так опиниться в твоїх руках. Навіщо даремно ризикувати?» «Ні, друзі! З чорним вепром у нас зайшов спір так далеко, що розв'язати його можна справді лише двобоєм, тож не заважайте мені! Я стану з ним на герць, щоб там не було!» хоч би супроти мене виступили всі сили, земні і небесні. І гукнув чорному вепрові, «Виходь! Хочу зустрітися з тобою, б'ємося на списах, а у кого спис поламається, можна скористатися мечем». «Гаразд!» – відповів чорний вепр і, взявши до рук щита, – Грізно потряс списом те ж саме зробив кий. Над холодною долиною запала тиша. Поляни ще ближче надійшли надгору, а гунни й дружина чорного вепра згромадились на зеленому лужку. Перемога чи смерть ватажка важила для обох сторін дуже багато. Супротивники рушили. Назустріч один одному. Та у цю миті з гущавини лісу вибігли два задихані спітнілі отроки. Розштовхали воїв, що в три чи чотири лави оточили всю долину.